неделя, аметистови лъчи, завета на цветните лъчи, на светлината. Плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, Благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против такива няма закон. Винаги ще съм предан раб на Господ Исус Христос, Син Божи. 15 август, Търново. 1912 година. Изследвайте писанията, всичко, което е попреди писано, за наше поучение е преднаписано. Та чрез търпението и утешението на писанията да имаме надежда. Слово Божие. Бог е Дух. Дух вечен, който има седемте духове Божии и седемте звезди. Светлите лъчи. Духът на любовта. Духът на живота. Духът на светоста. Духът на мъдростта, духът на душата, духът на истината, духът на силата, духът на благодатта, духът Христов, светият дух, които са седемте духове Божии, разпратени по цялата земя. Бъдете съвършени и вие, както е съвършен Отец ваш, за да бъде Божият човек съвършен. Не знаете ли, че сте храм Божи и Дух Божий живее във вас? Чрез един Дух се кръстихме, да сме в едно тяло. Има различни дарби, но духът е един и същ. Всичко това го произвежда един и същия дух, който на всеки човек особено разпределя, както му е угодно. Имайте ревност за по-добрите дарби, за милосърдието на милостта на Бога наш, с която ни посети зора от висотата. И светлината на слънцето ще бъде седмократно по-светла, отколкото светлината на седем дни. Потърсете този, който прави Плеядите и Орион, Господ, е името му – Отец на светлините. Стани, свети, защото светлината ти дойде. В това се поучавай, в това се занимавай, за да бъде явно на всички твоето преуспяване. Отвори очите ми и ще гледам чудесата на Твоя закон. И върна се ангелът, говорещ с мене, и ме събуди, както човек, който се събужда от съня си. И рече ми, Какво виждаш ти? И рекох, погледнах и ето, Светилник цял от злато и чаша върху него. И духът да се върне при Бога, който го е дал. И седемте му светила върху него. И имаше около престола и дага. И престолът на Бога. Имаше и седем огнени светила, Които горяха пред престола, Които са седемте духове Божии, Разпратени по цялата земя. И рече Бог, Поставям дъгата си в облака, И тя ще бъде знак на завета, Между мене и земята. Духът на благодатта, аметистовите лъчи, благодатта на нашия Господ Исус Христос, спасение. Бог иска да се спасят всички човеци и който не се намери записан в книгата на живота хвърлен бе в огненото езеро. Понеже приемаме царство, което не се колебае, трябва да имаме благодатта, чрез която да служим Богу благоприятно, с почест и благоговение, защото нашият Бог е огън, който изтребва. И ще прекарам третата част през огън, и ще ги разтопя, както се топи сребро, и ще ги очистя, както се чисти злато. Очистено седем пъти. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от лукавия. И ще бъдат мои, говори Господ Саваот, в оне ден когато аз ще приготвя своите скъпоценни. Тогава те, като камъни на корона, ще заблестят на земята му. И Господ ще се яви над тях. И когато аз бъда въздигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Кротост! Ето твоят цар иде към тебе, кротък. Вземете Моето иго на себе си и се получете от Мене, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите спокойствие за душите си. Не нам, не нам, Господи, а на името Твое, дай слава. Блажени са кротките. В съвършенство и тъй. Бъдете съвършени и вие, както е съвършен Вашият Отец, който е на небесата. Светост. Защото ето, Царството Божие вътре във вас е. Защото аз съм Бог, а не човек. Светият е сред Тебе. Господ има престола си на небето поклонение и като го видяха поклониха му се пет десетива. В оня ден пет града ще има в египетската земя, които ще говорят на ханаански език и ще се кълнат в Господа на силите. Но в дните, когато седмият ангел възгласи и затръби, тогава ще се извърши тайната Божия. Молитва, уединение. А ти, когато се молиш, влез в скришната си стаичка и като затвориш вратата си, помоли се на Твоя Отец, който е натайно, и Твоят Отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Отец ви знае от какво имате нужда. Но търсете първо царството Божие и Неговата правда и тогава всичко друго ще ви се приложи. Повика го Бог от към капината и той рече, Ето ме, и рече му, слушай, Събуй обувките от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е света земя. Физически човек, умствен човек, в оня ден ще има друм от Египет към Асирия и асирийци ще идват в Египет и египтяни в Асирия. Египтени заедно с асирийци – ще служат на Господ. Духовен човек. В оня ден, Израил ще бъде трети с Египет и Асирия. Благословение сред земята ще има. Защото Господ на силите ще ги благослови и ще рече. Благословен Египет, моят народ и Асирия, делото на ръцете ми – Израил, наследието ми, ще ви избавя и ще сте благословени. Не бойте се, нека се укрепят ръцете ви. Народ, свет, светиня Господу и славата, която ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно Както ние сме едно, аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в едно. Завършване. И бяха свършени небето и земята, и цялото им украшение. И беше свършил Бог до седмия ден делата си, които направи, и почина си в седмия ден от всичките си дела И благослови Бог седмия ден И го освети И видя Бог, че беше добро И тъй да пристъпваме с дразновения към престола на благодата За да приемем милост И да намерим благодат за помощ във време на нужда аз Те прославих на земята. Свърших работата, която ми даде да върша. Сега настана спасението и силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос. Ако държите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както аз съм държал заповедите на Отец си и пребъдвам в Неговата любов. Който е най-малък между всички ви, той ще бъде голям. Спасение. По-големият между вас да ви бъде слуга. Смирение който възнесе себе си, ще се смири и който смири себе си, ще се възнесе. Дойде по внушение на Духа в храма. Видяха очите ми Твоето спасение. Едно е потребно, а Мария избра добрата част, която няма да й се отнеме. Остани с нас, защото е при вечер и денят се превали и той влезе, за да остане с тях. И като седна с тях на трапезата, взе хляба, благослови, преломи и им подаваше и отвориха им се очите и те го познаха. С на съвършенството върви под диреми. Аз в тях и ти в мене, кротък и смирен на сърце. Заповедта на учителя Обичай съвършения път на истината и живота. Постави доброто за основа на дома си. Правдата замерило